Åse Andersens storslåtte sensparti spilles inn foran et stille og reflektert publikum. Åse Andersens storslåtte sensparti. Og nærmer seg toppen på Håper Andersen yes. mm -hmm. jeg Andersen storlig selspartis? Håper jeg Andersen storlig selspartis? Uh, yes. Jeg synes i har jeg med 7-planen. I har vi 7-planen. I har vi mye på gang, faktisk. Ja, i dag er det... Dag er det du veier du kjenner til det, du husker det fra... Det är alltså sånn pilo pilot pilot Ja, och eh vi gå rätt på saker bara. Vi har inte fått några stämmor. Eh uh, och så sånn som jag tolkar det, det, det kan man faktiskt höra om jag får stämma vad det jag lovade nu är, Ja, men jeg, det har man säkerligen. Jag tolkar det som sånn att vi har inte fått några stämmor och det tar jag som ett signal för att alla lyssnare våre ikke følte at noen av de to pilotene var verdige å gå videre, egentlig. Ja. For da hadde noen av de sagt ifra hvem de ville ha videre, så det må vi nesten ta som et signal. Men øh, vi kan jo øh, fremtidig så kan vi jo vel trekke ting hvis ikke vi synes det er noe gøy å jobbe med. Ja, litt av moro er jo du må gjøre det. Ja, jeg bare spør. Ja, nei, det kan vi ikke. Det må vi diskutere senere. Ja, ja. Jeg mener ikke det. Jeg mener vi må kunne jeg mener det blir veldig sånn. Det er ingen sånn trekker. Altså hvis det er du jobber med som ikke du synes er gøy, så får du pokker med å jobben til du får sparken, føler jeg. Du kan ikke se opp. Da har du i så fall oppsigelsestid. Da har du to piloters oppsigelsestid. Eller en piloters oppsigelsestid. Men jeg er jo litt skuffet for det World Radio. Følte jeg var guld Og heldigvis så har vi jo blitt vi skal ta en... Vi skal ge uh, feil av piloter en ny sjanse senere i uh, narrative Er du ikke enig i det? Er du enig i det nå? Jeg, jeg, jeg tror jeg skjønner noe med meg nå. Men jeg skjønner, jeg skjønner, jeg skjønner formaten, jeg ikke for meg at skal mittrekke de frem, eller hvis det ikke blir halvaft inn nå, eller skal liksom, liksom gå tilbake. Hei, jeg vil høre mer av World Radio. Nei, jeg vil si at... Um, i en episode i fremtiden, kanskje episode 70 eller 80 eller noe, så sier vi um, uh, at uh, denne gangen, ingen nye piloter, nå uh, ska vi spille noen få klipp fra noen gamle og kjent og kjære feil av piloter, det er et hva flott en av de som ska inn igjen og få lov til å få en ny sjanse. Litt sånn som är gjør. Idol har sånn wild card. Kall den wild card. ja. Ja, jeg, men dette er du jo åpenbart uenig i Jeg kan ikke få meg til at det er, Hvis jeg lar for noe som jeg er veldig fornøyd med som, Hvorfor blir det ikke viss om du gir det? Vil du bare prøve det på nytt? Da. Ja, det, kan, det, kan, det kan jeg være enig i det som jeg sier ikke for med. Ja, det er jo det Stort sett så H jeg håper jeg at jeg blir bær <laughs> Ja, men det er jo dette om World Radio Ja, ok At det var bra um, Men ja. uh, ingen stemmer skuffa Hvis jeg så det gi en fagjury Så ville jeg sagt at World Radio får en ny sjans men eh, kanskje jeg bare går, eller vi kan på en annen måte, kanskje jeg bare går jo da lavere nye eh, piloter World Radio med en liten tweak på. Eh, kaller du for eksempel Europe Radio? Eller noe? Ja, ah, det går eller an. Eller Balt Baltikum Radio. Det ble for smalt, synes jeg. Ok. Universe Radio. Du vet, har jo ikke yddevis lavt en sang på eh, kurdis-turkmenistan. Som jeg digger. <laughs> <laughs> ja, det var, det var ikke smalt det. Du brett det. Ja, men har vi, uh, burde vi laget mer prat på starten for å få en slags kul åpning? Eller uh, har vi begynt rett på episoden för tidlig nå? Nei. Det har også en stor lisensparti. Det er det. For øvrig um, så har vi vel rundt 30 episoder og er, da begynner det å se bra ut synes jeg. Det. Men uh, idag dag skal vi ha uh, to nye piloter. Uh, du eh en mail til h.aandersen stor lisensparti@1g. 1gmail.com. Jeg vart litt bekymra for kanskje meg har fått en del stemmer, men også er det kanskje mange som tror at det ska sette punktum mellom h.c, altså h.c andersen eller, eller sånt at de skriver rett og slett feil gmailadresse. Ja. Men hvis du får en melding i maillynda der det står recipient blablabla at du ikke har. så hvis du får den tilbake igjen, mm. så har den ikke kommet fram. Ja, og da du du revurdere hva du har skrevet, om du har stavet feil eller liknende. Kan du eh, bare ta på kontakt på Twitter, så kan vi skal hjälpe deg. Ja, eller kundeservice at gamehel.com <laughs> Ja. <laughs> men eh, min pilot i dag, nå, nå er jeg jo litt bitter for at ikke World Radio fikk noen stemmer, men min pilot i dag er såpass eh, unik og och spännande så att det egentligen ligger väl gøy att det kan gå vidare på något nytt. Der. Det är ja, den här jag gleder mig till. Den har jag planerat länge. Ja. Den här är viktig för mig personligen. Nej, jag har planerat nog. Jag har ingenting förhårbett. Hah? Ingenting? Nej. Okej, okay. lätt match för mig i alla fall för nu har detta här jag planerat länge. Ja. ja. Och du ser då där lite nu och bara øh, då ska stämpa trollof bara för att visa fingrarna till liksom han har jobbat hårt, orla får ge jobba, bara för att visa att det är lönt att jobba hårt med det du driver på med så fucka. Inte gör det. Det, det blir bara för dumt. Typ tras bas skapa kaos bara för kaosens skull. Det joke rakt. Jag sätter inte pris på det. Någon rammer man ja. med här. Vi, vi måste hålla oss in för vi måste belägga arbete. Okej. Okay. Mm. Plus bara någon så sätt in pilot då. Ja. Ingenting förberett. Det kan det ja. bli en uh, trainwreck, eller det kommer bli uh, gull eller platina uh, ah. i aller drøyste konsekvens. Jeg har også tenkt å, uh, i dag har jeg forberedt meg på en uh, pranko Slängde Sleng deg på, da. Ikke bare det uh, det, er, det, er det kan ikke være å si det og høre på det pratet <laughs> Ja, men kan ikke si det her å drive show alene Jeg føler sånn Jeg vet ikke, det er du er på gamle i dag Ja, i episoden så er det å Du er bare sånn sidekick som sier Ja Ja mm. Mm. Ja, dra, ja litt, dra litt vekt kan nå, nå kommer jeg ikke til å si noe før du begynner å dra Ok, da ja, skal vi Tid skal, øh, øh, øh, øh, øh, øh, øh, øh, skal vi spille av pilotene? How is it for man som sånn 10 minutter uh, som mor som samtale først. Okej. Okay. Jag uh, uh, har sett på Prime Time USA. Um, Det är snart någon fyra fyra fyra episoder har jag på Netflix om um, ja, du, Bjørnsen, eller første episode, det er veldig mye om sitcoms. Betal for innhold. Uh, ja, ja, det er veldig enig. Betal. Ikke, ikke last ned gratis. Dette det, det er med det Netflix i USA, faktisk. så hvis du, du har det, men du har um, Firefox eller Chrome, mm. så du kan du laste ned en app med er noe så får du Netflix USA. Noe som ikke er ulovlig, og som er helt legitimt frem til Netflix uh, eventuelt. Bestemmer seg for å ikke ha det å være lovlig. Eller, ja. Ja, men det var veldig interessant i om TV-historien tv, TV i USA. Jeg er ikke så var det intressant att ha. Nej, jag behöver inte och TV. Okej. Ja. Nej, fortell. Seinfeld. Du snackar säkert om Seinfeld och sen Seinfeld revolutionerade. Ja, de pratade lite om Meloni, ja, det gjorde, så var det alltså mest språg och eller det är ju speciellt den contestepisoden. Var liksom panik. Øh. Men den är ju egentligen väldigt glad igenom egentligen. Eh, ja, varför de ni snackar om Mona ni? Ja. Mm. Eller David David hadde liksom forberedt på sluttet Hvis ikke de sendte han. <laughs> Ja, det er han jo for hver episode så, ja. Ja. Men det er jo rett hard da Den uh, holdningen Det er veldig interessant Det er det vi som er at uh, Tony Soprano egentlig er bare en uh, traditionell sitcom-pappa <laughs> Ja det, er det hørte jeg noen andre prate med uh, Nå ligner ja. David Chase skriver En comedy writer nesten hva var väl Matthew Weiner som snackar. Har ja, varit väldigt kul på uh, mot slutet. Eller nog med den sista. Matthew episode. Weiner, urskil. Weiner. Ja. Weiner. Men uh, den sista episoden handlar om uh, varför for helt dö eller ska jag säga för nog lätt sån den här uh, vill eller liksom uh, vid väst eller liksom vid västern. <laughs> vid västern då. <ja. laughs> Nej, men sånn typisk obero fra det var i år. Forskjellig helddorp, på en måte. Som, det var jo fra Homicide. Karart, Life on the Street. Ja. ja, det er kult. Ja, han karakteren der var liksom... Og Sipovic fra NJP Blue var liksom en held som du ikke... Han var liksom en revolutioner, han var jo han var en held som var veldig flawed, eller liksom at han var veldig... Han var jo en masokist, han var en biggut, liksom. Og så var det jo liksom på slutten med Dexter, är kul förutom att jag förstår rätt. Det var det var Simon ja. han heter han som lovade det var jag. Men jag glömde det mm. David. David Simon och ja. mm -hmm. han diktade eh, eh, texter. Har du kollat septext Han såg det var väldigt fel. Är det? Ja, så han vill jag förlit med på det och se på det eller så ska man uttalt eh, att eh, ingenting du har sett än kan målas med dextor. Ja, hej då än. Ja, <laughs> glem Sopranos uh, Glem Lost Sa han, tror jeg Dexter, uh -huh. det er ting Jeg falt aldri helt for Dexter må jeg innrømme Jeg er ikke her nå Vi uh, stort... er high horse folk Men uh, Nei, yeah. Det var litt med Jeg vet ikke till å ha uttalt at Party Down er en av de tre beste <laughs> ja. Komiseriene vi historien Så Nej det var med för att bara kasta in nåt sån okänt för att vara kul. Den Nej men deck står jag vet inte jag har inte sett så himla mycket headboy eller väldigt ärliga poäng eller så små när uh, att det er ikke helt värdelöst det de han gör på något som mode. Nej, det borde då vara det är då det är ja, liksom mest nej. Announcer mordor. Grejt att det är bor. Seriemordare eller liksom moralen, synes, eller liksom det mennesker, hvorfor skal du til det blir for drøyt eller det går kan an å strekke inn på det, i slags, på den måten Moralen her er vel jo litt at hvis du um, driver og tar ut seriemorder, eller det, det er jo dette med etikk, liksom, at mord du må ha en sånn en sånn kode Det, ikke, det, det, det skal ikke være en løsning på noe eller sånn, det skal ikke å vidt påvirke, eller hva kaller det for noe, men liksom det er veldig det er veldig sånn målet må være å skape et samfunn der ikke seriemordere finnes ja. og det får du jo ikke ut av å, å drebe seriemordere det er jo bare et symptom på er bare et symptom på et sykt ja. <laughs> Så Så det er jo sånn der som Omar, eller som han har en veldig kod ja, en kode. Moralsk kode, er det hva du kaller for noe? Ah. Uh, er du map uh, på... du spiller? Spiller du spiller? Spiller har spilleregler. Han spiller innenfor spillereglene, hva skal jeg si for noe? Veldig nobelt. Ja, på sitt vis. Men han er jo en Robin Hood-karakter. Ja, men det er jo sånn, han har en moralsk kode på et peimå. Han er jo, er jo ikke en moralsk person, egentlig sånn. Men han er jo... Mener, hvis ikke du er i spillet, så gjorde han noe ting med det Nei, det, det er väl Ja, og hvis du setter La oss att si at Dexter hade fått for sig At noen var en seriemål Så hadde han bommet, for eksempel ja. och tatt livet av en som ikke var en seriemål det er en ting som ble tatt upp i serien Men da er det jo på veldig tynn is Så han har jo Judge, executioner Alt liksom, ikke sant? Ja, men det er jo det der med Hvordan skal jeg liksom Omar... Um, Den er liksom, vær forsiktig med å... Vær forsiktig med <laughs> Men det er liksom, ja, prinsippet, det der med Gjør han til en helt, det er liksom um, Omar er jo heller egentlig ikke Vi prøver jo ikke Omar som en helt heller Nei, han er jo en tredimensionell, han er jo Det er sikkert Dexter, men uh, Omar er jo veldig um, Flåd, uh, menneskelig flåd uh, På en måte, det er det som ja. er litt å med men ehm um, drit i det här då. Pilot ja. time eller vad? Ja då. Där du som säger. Jag ser bara Blond TV. Vad är vad är det tillsvarends till Matiné bara för TV. Eh, uh, visst du tänker dig Matiné film uh. Prime time. <laughs> ja. Vi är inte är det prime time podcast? Nej, det är inte prime Min pilot. Den, uh, nu ser du der som site quick igen. Ingen intresse av Ingen sa, Min pilot. Nu sänd du där och bara sär för mig igen. Eller kunde du med säga ja. Min pilot. Skal bara sitta och säga ja. Tar jag bara en vändor. Ja? Kan vi ikke bara ja? all just get along? Ok, nei, men uh, la oss gå til uh, pilotgreier uh, og av podkasten. Ja. Se, min pilot det så får man att det här kan bli lite svårt för dig att förstå egentligen för du har ju barn. Nej, eh, och du, visst du vet lite ska förstå ossen det är att vara förälder så så måste du uppleva det. Detta är inte något du kan kan förstå sånt ja. bara rent intellektuellt. Men jag vill ha ett behov få for förstå. Nej, i den här kommer ju det att eh, at jeg vil lave noe som datteren min kommer være stolt av, når jeg blir ja, det er sånn Robotini og El Pacino, det siste filmerne, det har vært meg. Ja, uh, en pilot som... Uh, på Som hun kan høre? høre. Ikke en pilot, hva det jeg sier? Altså, dette en pilot for NRK Super. Uh, og tanken att kanske kanskje det, la oss si, hadde blitt radioprogrammede av dette her. For det är jo ja. alltid et sånn bimål. NRK Super Radio. Ja. Dette här helt hele tiden et bimål vi har... Um, når med laver de her pilotene, det er ikke bare for å skabe noen holdning for lytterne, det er ha en bankerpilot som vi kan sende runt til diverse um, plasser og håper ja. at noen av de blir plukket opp. Så min idé var at um, hvis dette her kan bli radioprogram da, og kan, at kanskje fortsatt er på luften når min datteren min blir gammel nok at med radio da som, jeg vet ikke, 3-4 års alder når de begynner å på radio når de kommer hjem fra skolen og sånt Det er du som barn borgende også ja, nei, jeg vet ikke. Vi har ikke barn som er så gammel, så vet jeg vet ikke. Ja, det er noe med at du har gjort research før du valgte for barn. Eh, valgte. Morsomt. Men det er to ting som, som var veldig viktige for meg når jeg, når jeg tenkte på denne piloten. Eh, og det var att han skulle være både pedagogisk, väldigt viktig, og moderne. Føler, det er alt for med barne, TV og barnradio. Så du meg da, som er alt for tullet og vaset til. Er du inne i det? det Nei, jeg... Ja, jeg har ikke sett på det. Jeg har på det. Nei, men samtidig så er det veldig gammeldags ofte. Det er sånn der... Uh, barn bryr seg om tegnefilmer og dokker og legebiler, eller tegning, eller ut i skogen og lege lenger. Dette er om vi forstår. Barn er moderne. De vil løse problemer. Ikke sant? Ok. Det... Uh, og de, de vil få intellektet sitt stimulert fra tidlig alder. Så dette må vi ta på alvor. Så det er viktig at det, barn lærer noe av denne, uh, dette radioprogrammet. Og, og samtidig så må du jo møte barna på det sitt nivå, ikke sant? Du kan ikke, ikke bare snakke over høyde ja, på det. For du kan jo bare som er ikke peiling. Nei, men barn? nå prøver jeg det på en måte som <hisa> ja, gjør ja, et dynamisk det. samtale ut av dette her. Men man kan jo ikke prate over jeg, på det heller. Det er jo faktisk ikke gjerne, det er jo ikke ordentlig lyriklig, så altså, du må liksom synke litt til deg i sitt nivå. Men eh, resultatet ble, spør meg, en väldigt stark pilot, eh, der, der jeg har tatt på alvor både det pedagogiske, og jeg, da tar jeg barna så moderne det mennesker i, i denne verden, ikke som sånn der, skal så mye å spikke, liksom. det, det, det er, dette er sånne ting som barn bryr seg om nå. Vet ikke hva, skal vi bare høre på piloten. Ja, som med det är säkert att få ordag en den introduktion, Det är för att förklara år sån här tänkt när jag lavde piloten så blir det mer intressant att höra på. Så spelar du veck med eller min introduktion min och innehållet, så tänker du. Ja, jag kör nu, jag han snackar om. För ska du bara pilot. Okay. Pilot time. Blåer, bubbelbad, volleyboll. Kiss i byxor, lilla bäsch, lek i kökken, trampolin, massing. Jag vill ha is! Jag vill ha kake! Jag vill ha ny blöje! Jag vill ha klen! Jag vill! Jag vill! Jag vill! Åh, <trykker> med charmblås, må välkommen till Örjans iPad. Idag ska vi se på bilder, surfa på nätet, spela spel. Snakke om noen finn sånne måter och leke på. Och ha det moro! Og så får vi besöka en gutt som är syk og måtte være hjemme fra skolen idag. dag. Terje Eliassen. Men i dag vil jeg begynne å om foreldre. Vi må respektera at foreldrene våre kan være slitne. Det har halv lange dager på jobben. La vi slappe av litt. Hallo Terje! Hallo, du är syk i dag. Du kunne ikke oh, gå på skolen. Sjik. Jeg kunne ikke det. Hva sa du? Nei, jeg kunne det. Var det litt vanskelig for deg å ikke gå på skolen? Ja, det var det. Jeg var på skolen. Var det gøy du kunne være hos meg i dag da? Jeg er litt redd. Er du redd? Ja. Hvorfor det da? Jeg vet ikke helt hva det er for noe. Dette er radio. Vi skal leke. Se på bilder. Spille spill. Okay. snacka om och finn som är måter att läka på. Hade moro. Ja, det är bara speciaspek och så. Altså. Är det spitzon? Är en någon sånn omgångsregel? <laughs> fakta. Wilhelm Krag var en komponist. Uppgave. Förste man som kan googla och ge mig födelsedatum hans på SMS 2007 med kodord fakta vinner en pappirhatt var det står fakta mäster. Send in SMS till 2007. når blev Willem Krag född. Tarian. Ja. Vad som klasse går du i? går du i barnhagen eller på skolan? Är du på barnhagen? Är du i stor eller lilla barnhagen? Okej. Okay. Intressant. Ett etiskt case. Björn Har tors choklader. Sverre har här ingen. Bördan gi en till sverre. Sen i SMS semesterster 2007 med kodor etik. så kan du vina en hammer. Någon gang är är viktigt att föräldna dina farvilligt. De jobbar lange d daer. Här är en uppfin som åter du kan läka på. Gå ut och lage hull i baken. La mange hull. Ikke forstyrre foreldrene dine. Bare lage masse hull i bakken. Terje. Ja. Er det gøy å gå på barnhagen I barnhagen. Ja, det er det. Heldig moro. Måtte mammaen din være hjemme i dag med det Nei. Var du hjemme alene? Min søster og min var hjemme. Og gammel er hun? Hun er Går hun på skolen? Ja. Ok. Når du kommer igen fra barnhagen Terje, er du veldig grinete da? Nei. Må du sove? Nei. Hender det at du ligger på bakken og skriker? Nei. Så bra, Terje. Du er en god gutt, Terje. Takk. Vær så god. Oi, sånn. Nå er mitt hånd med for strøm. Vi i ladern och sees når batteriet er fullt. Og husk, morto vårt, er det barn? Klattlading er forbudt. Ha bra! Ja? Ja? Vil du, vil du prate om han, eller skal vi bare spille ham igjen? Jeg vil prate om han. Ok. Hva er din... Uh øyeblikkelige reaksjoner uh, skal jeg det er det feilste du prater med noen dialekt <laughs> ja, jeg med en barnevennlig dialekt ja, det er sant for meg <laughs> hva mener du? Nej, vad låter du undrar vad bebisen? Det är ju bebisen. Vad bebisen? Det är det där det har bara skett organiskt att jag snackar med en sån rar dialekt som ni pratar det där. Hej. Jag tänker gå med dig. Är du är du bleja? Du måste du måste alltså du måste puncha lite upp du snackar med barn och kan inte liksom bara förhålla dig. Du kan ju liksom vara helt sån sånn som man snackar med den då. Så da blir det bare uinteressert i meg i gang. Du må liksom ta tag i de og riste de og, og gi det litt energi. Ja. Ansiktsmimikk, liksom. Hvis dette hadde vært på TV, så hadde du sett ansiktet mitt bare bevege seg i alle retninger. Du, du må liksom vise at du ser de. Ja. Og gi det oppmerksomhet. Så jeg tenker at dette her kan være med å stimulere... Ja, for jeg merker at er som... Jeg vet ikke hva, jeg kan være voksen person. Jeg som 24,5-åring mm. hadde jo bare slått av meg i gang. Det er jo fryktelig slid som Thomas har tatt innholdsløst. Ja, men det er jo som eh, du, som 24-åring uten barn, 24,5, ville du slått A Altså, du ville ikke oppsøkt. Altså, hvis du hadde truffet et barn, så ville du liksom ja, gått. Altså, det er samme greia. Hvis jeg hadde troffet barn, så hadde jeg gått. <laughs> ja, du hadde jo ikke lyst barn. <laughs> det, det ser jeg plutselig. Føler du på en skrigans som har vist deg forældrene sine i byen? Eller Nei, eller men eller hvis du hadde troffet barn... Hvis du eller... på, treffer en gutt på vei hjem fra jobb, for eksempel, og du går ut av bilen, der sitter du en Gutte i, i veikanten og leger i sand, så hadde ikke du gått og okay. satt deg ned, engasjert gutten, ja, da, tiske... uh, stimulert intellektedens. Tid skal jeg... Tiske hade fanarna den gutten som så där Det var scenario, hypotetiskt. Jag har visst på bomb ni Så så tilläg eller ska jag så. Sånn. Men det är ju detta är ju inte ett radoprogram för mina neser nervör, det, det som er poängen är att jag måste sträcka mig ut och som jag säger si hita alla barn. Jag måste på något målade tiltraka mig alla barn poäng med her att du kan ja. det er altså dette, dette. Men sier, sier du omöjligt förstå med sån där er Alltså detta detta ser du att du du sätter dig ner med fram barn och det. Självklart. Ja. Eh, ja. uh, ja. ja. det är när du det är när du upplever när du får barn så, ja. så så blir du en mer empatisk uh, hel person med mig altså en komplett person. Uh, och detta här på något måte när nå tankar det är ett stort komplimang att du bare bara vill sköta Vad det betyder at nå appellerar till barn, inte til vuxna. Hvis du hade låt dig intressera så ville det varit kanske att du har troff fel målgrupp. Ja, har du mer vill tillfälligt? Nej nej, det verkar som du likt han så tror jag inte snacka om det mer. Ja, så så mörs Mackalni och ska säga för nå person, 24 år. Jag kör det. Jag tror jag tror att jag på målgruppen, men då bor jag hela Nej, ja, det vetta. Det var alltså. Jag tror du även till sätta dig in i oss oss när av barn Det är bara för man måste lära sig eh, vill du någonsin ska få barn det Jag vet inte. Du hatar ju säkert barn. Verkar som att det är så bara helt irrelevant eller Nej. Jag föll för en nock folk og jorda, jeg føler ikke det er noe Nå, jeg føler ikke det jeg føler det, jeg trenger altså, det er ikke akkurat altså, problemet med jordas med folk, det er ikke akkurat det er for mye folk i Norge, føler jeg vi har plasset et par til her Kina, så kanskje kanskje mye her da bare skulle fått inn noen uh, unifra heller ja, det er jeg enig men det er jo for sovjet så, så, så du har rassist. tenkt å adoptere, er det du sier? jeg vet ikke uh, jeg situasjonen ble helt annerledes fremover i tid, men uh, jeg synes det er veldig nobelt å adoptere. Ja, det er jeg men det er jo det er veldig nobelt av det også å, å, å sette en streg for på en måte dine gener og si at det skal ikke det är väldigt nobelt att at det inse att på något mått är det nog poäng och vidareföra de egenskaperna som du har vidare i världen eller uppdra bra folk. Det egentligen det det går liksom, på det egentligen med att det ska eller jag syns det är fantastisk det alltså fantastiskt att det är väl det själ eller de mest adoptivsyster som finns For de är ju att få barn da. Ja, på något. Alltså det, det mest adoptivsyster som finns eh i västlig som liksom, brukar så surrogatmor. <laughs> okay, ja, okej. Ja. Nei, men jeg er... Hvis jeg har forstått surrogatmor riktig, vel og merke. Ja, det... Det har du. Ok. Jeg bare føler... Jeg er for det å gå ned til Uland og betale i for å bli gravid, og så få ungen med seg hjem igjen. Du, du kunne egentlig adoptert en unge, da tenker jeg. Mhm. Eller at det er en forstående i Norge som har det forferdelig. Altså, hvis jeg skal få noen flere barn, så skal du være uh, adoptert. Men uh, jeg frykter jo av mine egne egoistiske uh, grunner at det barn er... Ja, det er ikke narsiske. Det er mer egoistisk, ikke? eller er det det samme? Uh, og hva mener du? Det er surrogatmor, eller liksom, er det mer egoistisk enn narsisistisk. Jeg føler det er begge deler. Ja, ja for det er du... Um, altså, det er jo ingenting mer... Uh, ja. mm la en ny meg selv, eller en mini meg selv. Det føler jeg ganske ut. Men nei, jeg vet ikke. Det kanskje ble feil ord. Fornarsisisme, eller stort sett omses. Altså, ja. Nej men det er i hvert fall veldig egoistisk uh, tilnærming många har til å få barn. Men uh, det betyr ikke at, altså, jeg det er vår plikt, og det er din plikt, och um, hvis du føler att du er en um, det er liksom en oppegåst person så føler jeg det din plikt å, å, å la av barn og så oppdra det bra sånn at du kan ja. men det kan gå til at jeg ikke er oppegåst for det er liksom sånn jeg ser for meg du, du kan ikke legge litt fra deg liksom. du kan ikke ok, nå har nok så nå kan nå, nå, nå, nå vil jeg gjøre noe annet og så bare det er liksom ikke noe du kan Nei, du slå kan ha, tida, du kan hive ut eller liksom altså hvis du begynner tidlig med å lære deg upp til, til å sidde på iPaden til å, til å se på TV ja, men det er vel på iPaden eller se på TV ja, det er det jeg ser hvis du lærer de tidligere opp til at de kan eh, at de ska stå på egne ben og si det på rommet sitt for eksempel eller kjøp en ekstra iPad, där er det så kan de si det der Hvis jeg har du... et barn? Hæ? Hvis jeg har barn? Skal du ikke en ekstra iPad hvis du får barn til barnet? Jeg vet ikke, jeg har, har du to iPad da? Og... Ja. Okay. Altså, det du jo økonomiske tiderne. <laughs> ja, det er altså du Du må, må i gang sette barna med et eller annet Så du kan si det, ja. det og, og, og stimulere intellektet sitt Og finne på ting så Jeg, var, kan du, du, jeg, var, jeg velger at jeg, helt... jeg får en autist <laughs> Nå er du inne på liksom du, du må ikke tenke så mye på du, altså du må få det du, det du får um, Hvis du får en autist Greit Men du, du må ikke tenke på hva du skal få En autist, det er helt sammen sånn for meg Hæ? En eller ei, ja, det er helt sammen sånn for meg ja, det er bra. Du er ikke opphengt i kjønn. Nei. Eller et. Eller et. Ja, men så, stort sett så ble det valgt. Kjenner du? Ja. Jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg, kanskje nyåret er nå. Kanskje, kanskje de venter et par år for å se, og det graviterer mot for noe. Hvis de hadde havnet i den situationen så tror jeg jeg ville latt ikke valgt. Altså, jeg, tror, jeg, tror de, jeg tror de ser, eller liksom, prøver tidligere å se for noe som er mest fremtredende, og så... så förålder på mod där utan något tvång men måste du gå en andre vägen så. Jag vet ja. inte. Ja. Det är ju chansspel Du kan ju riskera att fånga ett kön i fel köns kropp. Ja men det blir det säger du det är Ja men det blir det. Det är det. Hä? Det blir du bestämmer eh, Ja, eller det ser ut som att barn är <laughs> i rätt <vise> riktning så. <laughs> det är ju något tvång men, eh, ja, men det, du kan ja. Okej, okay, gå till könsneutrala förvaro på kläderna i begynnelsen. Hva er kjønnsneutral farve, egentlig? Hvid. Det er rimelig. Du ser, du ser bare, liksom, små gutter gått fullstendig hvitt høy, så synes jeg... Og så farver jeg var på dorpskolen din. Ja, på dorpskolen, men hallo. Uh, på min dorpskole, ja. Jeg hadde dorpskole, faktisk. Ja. Nei, men hvitt høy forbinder jeg jo veldig med trans og... Hele den der white... Uh, Sensation White Edition I Amsterdam Det er ikke så veldig uh, Ja Gult Svart er ganske kjønnsneutralt uh, Det kan man være enig i Jeg på å forminne Så er det ikke alle farber Kjønnsneutraler Nei, men det er jo stusselig greier Nå altså, ser for seg sånn, Et sånn uh, Ubestemt kjønnsbarn Går rundt i bare svartøy Hele tiden Det blir sånn uh, The Omen som <laughs> sånn creepy-aktig Ja Apropos creepy barn Visste du at? Nei, du sa ikke på meg Men du Nei, ikke, egentlig ikke Hallo? Nei, det Matthew Weiner Siden søn spiller det. Ja, det er litt kult Jeg hadde aldri trodd at han var søn til Matthew Weiner Nei Men jeg vet jo ikke hvordan Matthew Weiner er, Så Spekulerer Skar på seg et bilde av noe som eh, Som man egentlig ikke vet om Spent på din pilot Ja Du bare spiller nå ja, ok <coughs> La oss spille Du hadde ikke noe forberedt, sa du Det var en sånn siste liten Grøv Åh, uh, jeg er <confuse> oh, bedrolig til å prate Jeg er veldig Siste liten, går kveld <coughs> Fant en fyr, interessant fyr Lavet en dokumentar om han Ok Og dette skal du lave Ny dokumentar om han nej det er en dokumentar, ser vi Ok men du sa du inte hade någon förberett på vad sånn, uh, ja, ja, okay. ja. <laughs> ja, altså, det nu var det. Jag hade ju nog på förberett sån eh worstist liten. Vad ska jag säga för Ja, okej. Ja. Det kör bara den. Låt Ja, i follet där du har brukt uh, det halvår då har du brukt på det? i eh uh, i Hordemet har jag brukt kanske ett halvår med och och kanske lite mer, Med liksom att forma koncept och har varit en lang process så sånn, att men rent praktiskt så var det bara en förra ugen. Som jeg gikk ut og spilte det inn. Okay. Mm. Litt tverr da. Lange dager med opptak. Ja. Men uh, det bærer jo... Nei, for jeg bare trenger. stiftet noen spørsmål og så... <laughs> okay. Svarte han eller hva? For... Jeg var mindre å på ikke bara stemme på han för det han ikke har gjort en ordentlig jobb nå. Det ble sånn på trass. Det är sånn trass. For meg er det akkurat å ste <laughs> stemme. Stemme iPad. Men uh, ja, nå kan vi høre på piloten din da. Det ble gøy. Ja. Hallo, oh, mitt navn er Toreus, og oh, jeg er en gadebilkjører. Det er jo egentlig begynt med at jeg trenger å identitet. Jeg så på uh, biler som kjørte rundt forbi gaden, og det er veldig fint dekorert. Jeg har hobbyer på siden. Jeg er steampunkentusiast. Det går ikke an å kombinere de to tingene. Det kommer en konflikt med hverandre. Det er jo ganske hardt miljø i gadebykjøret. Tolererer ikke sveklinger. Det samtidig er det steampunket. Det er veldig mildt. Det er veldig på första på första som jag aldrig köra. Då saar du inte så blev det nytt och blev du att vinna Det impunget är ganska svårt att lave lage plaha då. Ska se stilfullt stil ut och det ska vara Eh, vant. Jag är väldigt vant att köra fort. Det mår jag få. Åvla då. Men jeg slo over det var folk fant ut at jeg hadde en hemmelighet en gabelk øh, miljø og, øh, det var presset meg for å fortelle og så jeg måtte jeg måtte komme hjelp og hvis det jeg tappte eller om jeg møtte Borsen i Kristiansand og hvis det tappte det løpet måtte jeg avsløre min hamlighet. en entusiast. Så det jeg gjorde, det var å ringte politiet kvelden før løpet. Og opplyste de om at bossen i Kristiansand kilo pasj i leilighet så har jag reda ut ifrån det problemet det problemet. Martin har blivit avstärt. Nej nej. Det tungt att leva på en Jag gick kan att vara så det vill ju är Det är bara sån Liv är På en mån Bara gör det bäst Öra då Nei, ah, det var ikke den mest interessante fyren på, men det uh. var litt sånn en sånn, sånn P3-dokumentar nesten, følte jeg. Ja, det kommer til. Det er jo vanlig konsept å um, skrive på noe, noe usynlig fortell nå. Ja, jeg bare syntes det var så lenge for meg å si det å på. Det var noe som jeg hadde ikke noe å gjøre. Ah, det var sånn, jeg ville aldri hørt en sånn dokumentar på radioen, eller hvorfor er det bare liksom sånn å kledde. Jeg har ikke noe å gjøre. Jeg har ikke noe å gjøre. Jeg vil ikke være så lenge, jeg tror, jeg står kortere enn din. Men... Nei. Ja, det er ganske lenge, synes jeg. Ok. Men det var bra, da. Var, ja, men det, var... det er jo litt mer tyngd. Å... Kommer jo under huden på han. Ja. Det var jo langt under huden hans. Det... Huden hans er jo bare gatebil. Hun uh, kjører. Ja, men det er jo... Se for noe du tog med troff på han. Han sto jo med... Toyota Supra, bare en vittlig style, og jeg bare spurte henne, hva kan jeg intervjue deg for podcast? Det på med på fritiden. Ja, det var han også for. Ja. Mm -hmm. Han heiter jo Torius sånn egentlig, han er jo anonym. Å oh, ja. Eller, jeg vet ikke, han sa, jeg, jeg heiter jo ikke mer, så er han Torius, hvis han har snittsja på bossen i Kristiansand. Nei. Altså, det ble jo merkelig, hvis han faktisk avslør seg selv på podcasten, men det... Ja, går det an att etro det om du på så. Jag vet ju om när det då har ju sagt tänkte jag nog detta här uh, men utansett egentligen om hon uppger en felknon står det alla många som väl fått misstanke om vem man kan være ute för stämma det kanske gått avslört. Här? När jag tänker på på du säger super eh uh, du nämner uh, Okej, okay, det ska jag ta makeup. Det var ju när du hade det og så har du detta med att han förteller att det var eh, misstank i miljön om att han var steampunk entusiast. Jag anser väl bara han har det var misstanke stor hemlighet. Oh, ja okej, okay. men <laughs> de det hade misstanke om att han har en stor hemlighet. Ja, det verkar som att han lever ett dubbelt liv eller något. Ja okej, jag körna. Hade brukt 40 minuter eller hade det varit en en timmes dokumentär så tror jag kanske hade varit lite mer uh, mer att koppla med. Mm. Nej, men det var det var väldigt bra uh, et, det, ikke, det kan godt hende du vinner uh, Det skal ikke være Torgus hver gang Bare sånn, det kommer jo mer sånn, Neste episode så vil jeg jo legge mer innsats i det Ok, det høres veldig ut Forrige gangen vi hadde sånne här ting Så råkket jeg høyere Så da er det Tormod gjort noe i stedet ja, Denne så... gangen så har jeg gjort kvelden før Neste gang Forhåndeligvis to dager i forveien Når jeg er forberedt med dette Jeg ser et mønster ser et mønster Första gången så hade jag et världen som hans radioprogram denna gång var en barnprogram det är som liksom Ja, nej øh, men det kan ha gått här att ingen stämmer där eller. Så fick mig från att barnestemmer då. Då kan du vara eller Ja, nei, det är alltså stämmer det eller? Nej, vänta nu då, nästan dubbelt på det med. Okej. Barn med hans det är det som, det som jeg pleier å si um, Du husker ikke hva du pleier å si på nå? <laughs> uh, det, uh, um, det som jeg pleier å si Adopsjon handler om uh, Foreldres rettigheter Det handler om barnes rettigheter Og det er litt det samme her på, altså. ja, Hvis ikke du skjønner det Så trenger jeg ikke jeg forklare det Eller har du et forslag til forklaring. Nej jeg skjønte dig Nej Nei, då okay. Det var det jeg mistenkte. Skal vi gjøre noe mer uh, gøy? Ja, du har jo lov å prank. Cool. Ja, det har jeg. Det er litt sent å ringe, Oliver, egentlig. Er ikke, ja, han er jo, han har vært kjent for hver døgn vil, så det kan du hende at han er, han er sikkert vågen. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om klokka. Så jeg husker han bare som en fyr som satte oppe sent på natta og så på TV og og spilte gitar, så altså det er det, det, kan gå til denne vågen enda. Så ja. Nå er det jo ringgang. Men er det her en ærlig samtale, var en prank call? TE, rigger du opp, eh, sånn, ringesystemet. Det er bare, trykk på knappen og slå inn om det. Kult, young buck. Hva um, er det her for språk du bruker? Bare referere som er Tormod, eh, bruker noe med Kaller med meg young buck? Jeg har Back -rouchers? Back -rouchers. Er dere for angst til backrouchers? Backrouchers, det? Jeg det ingen som vet hvem det er. <laughs> Prøv, <laughs> Prøv å referere til ting som lytterne kjenner til. Tormod. Ok, jeg kjenner ikke til det, Buk. Kjør uh, rig opp. Altså, hva du spørt om til, Olof? Du har brød i Tormod. Hæ? Hva du spørt meg om? Nå du. Om det var køddering, eller om ja, det var... Ja, eller skal du ringe man eller sånn, skal, skal du narre han? Nei, jeg skal ikke narre han. Men uh, det blir jo alltid en viss uh, uh, mengde narring, for han er jo en uh, gammel mann. Det vil du ikke ja, gjøre, ja. og kan ikke være helt ærlig med han. Jeg kan ikke bare liksom bryde ned verdensbildene med å, med å være helt må, Det blir litt narring. Det blir som å, litt som å snakke til et barn, bare du snakker ja. til... En eldre person det är all gått in i du kommer att vara en du du blir til et barn och så krymper du till til ja. uh, som till ett barn igen på slutet och så stärker du in krigarens eller en som och och får som big bang. Ja, på en måde där det detta är det är mönstret som vi ser överallt egentligen ja. i naturen. Men uh, Olof far Peder Pedersen, han är uh, egentligen en väldigt intressant person. Jeg pleier ofte å ringe den, og det er det jeg mener. Det er på den måten. Det er mer sånn at sånn, dette er noe som jeg gjør eh, en gang i uka, stort sett. Og, så jeg vil bare la dere se hvordan forholdet jeg har til åldrefaren min det er veldig vakkert. Ja, bare ringer den. Ja, det kan Hello? Hallo, hei Ollefar Hvem er dette? Ørjan Ørjan, hvem er, er det? Skjønt... Er... er du med? Er du noen av meg? Ja Ollefar, det er ja. Hvem er du? Ørjan, duett Ørjan Ålderbarnet uh... ditt Ørjan ja, ja. Hvordan, Hvordan går, går det Ollefar? Er de snille med deg? Ja, jeg er snille med hvordan går med det? Ingen antasting. Det är ingen som antaster deg på gamle hjemme. Hvorfor er som. Det är ingen som antaster deg på gamle hjemme, Olof. Jeg ska ikke kaste meg ut. Jeg får bo her. Ja, du får lov til å bo der, Olof. Så lenge du vil. Ja. Du har levd et langt liv, Olof. Ja, jeg Du har hatt et fint langt liv. Ja, det har liv länge sedan oll och modde din oll och far. Ja, ja, ho du då. var 19 år. Men du har fortsatt hållit dig till tro, du har varit tro mot oll och mor och oll och far. Ja, du. har aldrig sett på en annen jente efter Ja, många damer som har prövat sig på dig oll far. Men ingen, ingen som du har gett efter för. Men var många damer. Ja. Og du har vært tro mot Det er veldig godt å høre, Ollefar. Ja, jeg prøver, jeg prøver Har du noen prosjekter på gang? Jeg har en stellearbeider som, som skal hjelpe meg. Har du noen kreative prosjekter på gang? Jeg tenker på, tenker på, tenker på gitar. Jeg spiller på gitar. Har du skrevet noen nye sanger? Jeg skriver sanger hele tiden, blir det se død av det, Olof, far? Jeg sitter. Jeg sitter til hoen. Ja, ja, det gjør du, Olof, far. Det er helt sant. Ja. Har du vært ute og gått tur i det, Olof, far? har vært med på tur. Jeg går på gallerpuggen i, i 1943. Ja, det var du, Olof, far. Ja. Og så du vært på trekestolen. Ja. Ja, det er også glittretinn. Å, og jeg glemmer, Ollefar. Hvorfor Skal... er, er, er, ja, er det høyeste glittretinn og galler i piggen? Det er galler i piggen. Jeg vet at isen, er... isen kan gjøre at kan... kan... glittretinn er høyest. Ja, det er sant, Ollefar. Det er med is. is på glittretinn. Ja, du har en god hukommelse, Ollefar. Hvor kommer du? Hva hadde det til middag i dag, ska Hva kommer du til middag? Og hadde dere til middag i dag? Og vi hadde til middag. Ja, på gamle hjemme. Men jeg hadde torsk. Oi! Det er det beste du vet, Ollefar. Nei, det er ikke. Det er så godt med salttorsk og potetser. Ikke? Nei, det er ikke. Jeg vil ikke ta i hana nå. Jeg vil ikke ha nå. Hæ? Jeg spiser det bare grønt. Gjør du det, Ollefar? Og nøtter. Spiser med nøtter. Det var godt å høre, Ollefar. Det er sunt for deg. Ja, veldig sunt. Ve ve Kanskje du lever noen år til, Ollefar? Nå er du 110. Jeg 110, ja. ja. det er du. Blir jeg Du er jo 110. Du ble 111, Ollefar. Ja, det stemmer. Ja. Det er det ikke alle som blir. Det er en stor prestasjon. Åh, ja. du må nydde hvert øyeblikk eller for hele livet ditt må du nydde, sånn som når du var i krigen. Du nøyde. Nei, jeg, jeg var i krigen. Ja, jeg, du, du. Jeg, nei, du slåss jeg, var du. Du sloss mot tiskerne. Nei. All right. Det var det jo. Nei. Jeg kunne jeg jeg jeg, jeg, jeg, jeg, ikke, jeg var var du i ja, du kjørte varer mot tyskerne, Olafar. Det var veldig stort. Nei, noen noe var det tråd. Vi valgte det jeg sier. Ja, ja, Olafar. Helt sant. Du husker godt. Du har god utkommelse. Ja, jeg var i forhold til Vennskrig. Fikk dere dessert i dag, Olafar? Ja, jeg, sp spi jeg spiser bare frukt og grønt og nøtter. Jeg spiser, jeg, jeg, jeg, jeg spiser ikke dessert. Du må nyde livet, Olofar. Du skal snart dø uansett. Jeg, jeg, jeg nyder livet. Jeg, to, jeg tog et etisk valg. Det er godt å høre, Olofar. Ja, går, går det bra med deg, gutten du, Olof, mor? Nei, jeg husker Det er bra. Det går väldigt bra. Nei, vi kommer nå over 30 episoder på podcasten, Olofar. Hva sier du? Nei, vi kommer noe over 30 episoder på podcasten. Jeg skjønner. Podcasten. Kaster du? Er du syk? Podcasten, Ollefar. Er du jobbet nu nå? Er du jobbet? Ja, jeg jobber på lager, Ollefar. Torjusen. Det er det har vært så lenge du kan huske, Olafar, far jeg. Ja. Jeg har på Sorghusen. De har allt Jeg skruer. Spiker. Jobber der. Ja. Du, jeg fin. kan være stolt det er en fin jobb. Jeg kommer besøke deg, og besøker dig i morgen, far Så kan vi gå tur. Ja, unik. Ja, jeg må... Ja, det, jeg jobber i morgen, Olafar, så bedre. Skal du noe i morgen, far Jeg, får, eller... jeg la gå. Se. Ja Var ikke det koselig? Ja, det er første gang jeg har hørt han prate Jeg har ikke møtt han før Så det er ikke sånn overvaskende Du har ikke møtt han sånn ti ganger Så han har han vært <laughs> Det var overvist, men han var stum ja. Jeg vet at kanskje mange Reagerer på den brå måten Men det är den måten jeg må avslutte Samtalen på, ellers kan de holde på i evighet ja, Så det er ikke noe vits å, å dra det ut For han kan prata i teamsvis um, Nesten som det Nesten, ja. Det er sånn, noen ganger så pratar jeg med henne i tre-fire timer, og så plutselig så finner jeg jo at han er midt i nattestellet. Og det, det, ja, ja. det okay, har ikke jeg lyst til, faktisk. Og så får vi en gammel skort. Ja, for det begynner med kveldsstell, og sånn. det 4 timer, så det gått fire timer, og så har det begynt med nattstellet. Ja, nå vet ikke jeg nøyaktig når, morgen, og natt, og altså, kveld, altså, sånn, hvor mange steller de har. Men jeg vet i hvert fall stelle, det er 12, ja. Jeg tror ikke de vekker de opp for å stelle de midt på natta. Det är i så fall overhygienisk og OCD-aktig stelling for meg. Ja. Det jeg ville bare dele det med lytterne. Ja, jeg synes det, det var veldig Fint forhold til alle forhånden. Ja. Jeg har ikke rolig vi, vi, vi har det ikke så lenge, vet du. Vi har det ikke så lenge. Nej mine er alle døde før jeg ble født, så. Ja. Ja, ja det er det, det har igjen. Det er for meg. Jeg har for så vidt mistet alle besteforeldrene mine Så det er Olof har betyr ja, mye for meg mm. Litt må liva Nå fikk så vidt jeg. Jeg, jeg har Jeg har alle besteforeldrene Har du det? Ja Faktisk ne Det er ingen, ingen i min familie som dør <går> Nei, jeg er jo Jeg har jo ingen forhold, eller ingen foreldre heller Jeg, si, jeg ut av ingenting <går> Du bare oppstod spontant Ja, som en reaksjon på et eller annet i et annet univers, kanskje? Ja, jeg plutselig fant det med nagel i en parkering, så jeg skjønte ikke hvorfor som skjedde. Fant du deg selv nagel? Ja. Ja, jeg gjorde det. Og sånn alder da? Jeg. 32. 32 år gammel? Ja, så jeg har gått nær, og jeg vet ikke om jeg ble yngre og yngre. en veise det har vært. For en reise da, <laughs> Yes, men jeg vet ikke om jeg har noe mer i meg da. Nei, jeg, jeg, bare, jeg, jeg, jeg føler begynner, vi har, vi har få, lavt to och du har ringt og holdt på din, jeg føler du har spilt <hæk> av med det. Ja, men jeg føler, vi har jo lavt det for så sånn. vidt. Ja, jeg, jeg kjenner jo på at du har tatt mye ude med den siste ugen med innspilling. Men jeg kommer sterkere tilbake neste uge. Um, jeg ja. føler det har vært litt, uh, okay. litt, litt lite energi i, i denne ugen her. Det er sånn det, ble, sånn det er av og Det går opp og ned Podcasten reflekterer uh, virkeligheten vår Så Kan ikke alle det. være doper Og propper med kortisoren Nei, nei, nei, nei Vi avlegger jo Dopingprøver Ja, ja. det er en ren podcast Hva er det i sånn det, det? Det er iTunes er ganske streng på den greien der Ja Ingen uh, performance-enhancing Eh... Uh, hva det er det for noe? Substances Nei, kan du bruke Eller drugs Nei, du kan ikke bruke det Det er ingen av de Tørrhumor Hæ? Nei, jeg tror det Bare det okay. La det dø Bare Ja, det kan vi godt um, Mørke og hat Det er nok tønsviller har med, du med adress? Kan du dra lass bara i land bara home. Ja, jag har sitt sen sport på twitter då. Ja, om sån står licensportet.game.com. Ja, ja, där måste du brygga. Ingen punkt om eller bindestreck. Och sa du, hur ska vi rösta? Ja, eller hyskte denna gång. Alltså skriv du på hysklistan. Ikke glöm det sånn som förr. Om ja. du är helt likgiltig apatisk så stämmer det Ja. Stäm på bägge. Ja, det er bedre å stemme på begge. Det er jo lov Det, ja, det Nei, er ja. ikke sånn det tullet valg som de har i, på storting og sånne ting. Stem på begge hvis du lir begge. Ja. det Og ikke stemme for å, for å neutralisere andres uh, stemmer som du så får att at andre kan komme til å stemme. Bare stemme på det som hjertet ditt sier. Ja, bare stemme. Det var gøy det var og det var kult. Det var, ja, eller pasant. det pedagogiska pedagogisk og lærerikt. Eller det var... Ja, jeg visste ikke med noe om gado-miljø, gado-bil-køring-miljø i Kristiansand. Nei, for eksempel. Uh, det er ikke så farlig om jeg er med på å, å, å avslange identiteten til, til en som kan være i fare. Bare, bare stemme, stemme hjertet ditt, hva du liker. Ja. Greit. Uh, Finn oss på Twitter, Tumblr, iTunes. Hør på. Tusen takk for at du hører på. Veldig hyggelig. Du setter pris på, Jan Kristoffer. Ja, veldig flott hvis du kommer med tilbakemeldinger Jan Kristoffer Og väldigt flott om du stemmer For jeg vet at du hører på Og veldig ja. fint om du får noen av vennene dine til å høre på ja. Jan Kristoffer Greit Lyser kærlighet Lyser kærlighet Hei, dette er Nilsybrud Jeg må binde på til latinne og svitt iTunes. Och uppe ett boss i sandbortet. Ett boss i sandbortet. Ett 20. nästan likt 10. Nej, ett är Den personen har ju klippa och producerat av två Rolf med hjälp av Tormod. Hur ska jag recuv i iTunes? Tackos.